Salme 70, Till dirigenten, av David, til påminnelse. Gud, skynd deg å utfri mig. Jehova, skynd deg å komme med til hjelp. Måtte de bli til skamme og bli beskjemmet de som søker å ta min sjel. Måtte de vike tilbake og bli ydmyket de som finner glede i min ulykke. Måtte de vende tilbake på grunn av sin skam, de som sier ha-ha. Måtte de juble og fryde seg i dig, alle de som søker dig Og måtte de til stadighet si, la Gud bli opphøyd, de som elsker din frelse. Men jeg er nødstilt og fattig. Gud, skynd deg å gå til handling for mig. Du er min hjelp og min redningsman, Jehova. «Drøy ikke for lenge.